وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ثم أما بعد كتاب لنجدكا فنبأس كتاب رياض الصالحين Pada pembahasan tentang bab Ash-Shafa'ah Yang merupakan bab ke-30 Dari kitab tersebut Telah diterangkan tentang Ash-Shafa'ah Pada kajian yang lalu Termasuk tinjauan dari sisi bahasa Dengan bukti-bukti dalil dari ayat Al-Quran As-Syafa'ah Yang berasal dari kata As-Syafa'u Yang artinya Jumlah yang genap atau juga Berpasangan Maka telah ditunjukkan Sekian Ayat Al-Quran Yang menunjukkannya Maka bab yang diketengahkan Oleh Mu'allif Rahimahullah Al-Imam Nawawi Tentang As-Syafa'ah Yang tampak a'lam adalah terkait dengan As-syafa'ah yang berada di dunia Terlihat dari apa yang beliau bawakan Dari hadith-hadith padanya Ada dua hadith yang beliau sebutkan Yang tampak adalah syafa'ah yang berlangsung Atau kaitannya dengan di dunia Seorang memberikan syafaat kepada yang lainnya Menjadi penengah Perantara Antara yang satu dengan lainnya Menjadi mediator nah, Maka yang tampak dari dua hadis, Yakni ke 246 Dan 247 nanti Adalah Kaitannya dengan Asyafaat as ah Fid dunia Walaupun terkait dengan syafaat di dunia Maka kita ingin membahas pada kesempatan malam hari ini Syafaat yang berkaitan dengan fil akhirah Yang berkaitan di akhirat kelak Justru yang tampak atau terkesan atau terbetik pada Setiap diri ketika disebutkan dengan namanya syafaat Adalah fil akhirah Adalah syafaat yang nanti akan berlangsung di akhirat kelak. Nah maka oleh karenanya perlu Dan mengharuskan bagi kita untuk mengetahui secara pasti Karena memang tentang masalah syafaat fil akhirah Dibahas secara khusus dari pembahasan-pembahasan akaid, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan aqidah yang merupakan juga prinsip dari ahli sunnah wal jamaah sehingga dengan itu bagi setiap diri kaum muslimin tidaklah boleh jahil tentang perkara-perkara yang nantinya akan di Jalani Dan akan didapati Bagi setiap diri ketika dia Telah mengakhiri dunia ini Dan memasuki kampung Akhirat 6 Salah satu pembahasan Yang menyebutkan tentang Asyafa'ah as di akhirat Kelak adalah Kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah Karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah pada salah satu judul di dalam kitab itu Disebutkan oleh beliau rahimahullah Walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamah Thalathu syafa'at Bahwa bagi rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak Beliau diberikan Tiga syafaat oleh Allah Jalla wa'ala Tiga syafaat Tentu dengan izin Allah Jalla wa'ala Yang kemudian dari tiga ini Dijelaskan dan dirinci Oleh As-Syeikh Salih bin Fawzan Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Ketika beliau mensyarah kitab tersebut Maka perlu kita Perhatikan dengan seksama Bagian-bagian Syafaat Yang beliau sebutkan ada delapan macam yang nampaknya bagi setiap diri Untuk bisa mencatat Agar tidak terlewatkan Pembahasan terkhusus Semacam ini adalah pembahasan masalah akidah nah, Karena jika ilmu itu tidak diikat Maka akan lewat dan lari Sehingga kemudian lupa Dan kemudian uh, tidaklah teringat dengan baik pada benak pikirannya. Oleh karenanya perlu dicamkan bersama tentang pembagian masalah syafaat. Ah. Kalaulah kita telah tahu bahawa syafaat adalah secara bahasa jā ala menjadikan Sesuatu tadi menjadi genap atau juga apa yang disebutkan definisi pada kajian yang lalu oleh Syekh Ibn Uthaimin rahimahullah, at-tawassut lil-ghair. Syafaat itu menjadi perantara atau mediator untuk yang lainnya, lijal bi manfaah atau daf'i madarrah Baik dengan maksud untuk memberikan manfaat Atau dalam maksud untuk mencegah dari bahaya atau kemudaratan 6. Itu secara istilah 6. Menjadi perantara bagi yang lain dalam rangka untuk memberikan manfaat atau dalam rangka untuk mencegah kemudaratan. Sebelum kita memasuki delapan jenis dari syafaat, ketahuilah bahawa syafaat terbagi menjadi dua bagian. Asyafaah dan kasim ilah kismain menjadi dua bagian. Yang pertama adalah syafaat batilah. Syafaat yang batil. Naam. Apa maksud dari syafaat yang batil? Ma yata'allaq bihil musyrikun fi asnamihim. Terkait dengan kaum musyrikin. terhadap berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan mereka. Di mana mereka ibadahi, mereka sembah patung-patung atau berhala-berhala tadi dengan dalih annahum syufa'a lahum indallah. Mereka harapkan atau mereka yakini bahawa sesembahan tadi bisa menjadi syafaat buat mereka nanti di sisi Allah Maka syafaat yang seperti ini adalah syafaat yang batil yang tidak akan bisa dicapai atau terkabul nah, Karena yang mereka jadikan perantara adalah mereka-mereka yang mereka-mereka yang persekutukan selain Allah Jalla wa'ala Contoh ayat yang menyebutkan pada surat Yunus tepatnya pada ayat ke-18 waya buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i shofa'una Allah nanti bisa dibuka di rumah sekaligus menjadi wajibul manziliah 6 nah, menjadi PR buat antum untuk membuka apa-apa yang tadi telah disebutkan Allah jalla wa menyatakan wa ya'buduna min dunillah di mana mereka menyembah selain Allah Berupa apa saja yang penting selain Allah Yang mereka persekutukan Ma la yadurruhum Yang tidak bisa memudaratkan kepada mereka Sesemban-sesemban tadi Wa la yanfa'uhum Dan juga tidaklah bisa memberikan manfaat kepada mereka Wa yakulun Sementara mereka anggap Mereka menyatakan Haulai syufa'a'una Insyaallah Mereka itu Mereka bilang Sesembahan-sesembahan tadi Syufa'a syufa Pemberi syafa'at Buat kita nanti di sisi Allah Yang bisa menolong kami nanti di sisi Allah Yang bisa menjadi perantara antara kami dengan Allah Sesembahan-sesembahan tersebut Maka syafaat yang mereka luk -lukan dan mereka harap-harapkan mereka inginkan tadi adalah syafaat yang batilah Contoh lain pada surat Az-Zumar Ayat yang ketiga Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa kami tidak menyembah mereka. Kalau kita dakwahi, kita sampaikan kepada mereka jangan kalian sembah sesembahan selain Allah. Maka mereka jawab mana abduhum. Memang kami tidak sembah mereka. Ilalliyukaribuna ilallahi sulfa. Melainkan mereka itu cuma supaya bisa mendekatkan kami. Kepada Allah Zulfa dengan sedekat-dekatnya 6 nah, Alasan yang Diplomatis Dibilang jangan kalian sembah itu Mereka jawab Mana Maka sungguh kami tidak sembah Mereka nah, Melainkan kami cuma berharap Dari mereka tadi Adalah supaya bisa mendekatkan diri kami Kepada Allah Nah, maka mereka berharap adanya syafaat dan sekali lagi syafaat tadi la dan fa sehingga Allah menyatakan syafaat tadi tidak bermanfaat. Fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in. Maka tidaklah bermanfaat syafaat itu bagi orang-orang yang mengharapkannya. Lah ini kalau kemudian dijadikan dalil oleh orang yang menafikan adanya syafaat pakai ayat ini. Nah, Tidak ada syafaat itu Coba lihat bukti ayat surat Al-Mudathir itu Fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in Tidak ada syafa'at itu nah, Memakai dalil tapi diselewengkan kepada makna yang batin Ketahuilah ayat tadi terkait dengan kaum musyrikin Mereka berharap syafa'at kepada selain Allah Maka Allah telah katakan Fama tanfa'uhum syafa'atul syafi'in Nah, Syafaat yang kedua adalah syafaat sahihah Syafaat yang sahih, syafaat yang benar, syafaat yang hak Maka di sana ada tiga persyaratan Berkata al-Syeikh ibn Uthimin rahimahullah Syarat yang pertama Rida Allah an as-Syafi'. Ridanya Allah kepada yang mensyafaati. Naam. Ridanya Allah kepada yang mensyafaati. Atsani ridahu 'anil masfu' lahu. Ridhanya Allah Jalla wa'ala kepada yang disyafaati Baginya Syarat yang ketiga Iznuhu fis syafa'ah Mendapatkan izin persetujuan dari Allah Jalla wa'ala Dalam pelaksanaan syafa'at tersebut Dengan tiga persyaratan tadi Dan syarat yang ketiga adalah Kerido atau izinnya Allah Jalla wa'ala Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah Bahawa izin Tidaklah akan bisa berlangsung Kecuali Setelah ridonya Allah kepada yang mensyafa'ati Dan ridonya Allah kepada yang disyafa'ati Artinya syarat ketiga Naam Bisa berlangsung ketika syarat pertama dan kedua tadi telah dipenuhi Barulah Allah Jalla wa'ala mengizinkannya adanya syafa'ah Tiga persyaratan tadi berdasarkan dengan dalil-dalil Al-Quran Setidaknya ada tiga dalil Akan tetapi disebutkan satu dalil saja Karena dalil yang satu ini mencakup tiga persyaratan Ada ayat yang lain lagi menyebutkan hanya dua persyaratan Ada ayat yang satu lagi menyebutkan hanya satu persyaratan Maka saya sebutkan satu saja yang melengkapi tiga persyaratan dalam satu ayat Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat An-Najm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 Malaikat yang berada di langit La tubni syafaatuhum syai'ah Yang mana syafaat mereka sedikitpun tidaklah bermanfaat Illa min ba'di Kecuali sesudah adanya Ayya dan Allah Izinnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Lima yasyak bagi siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan syafaat, ridhonya Allah kepada yang mensyafaati, wayarda dan adanya keridaan Allah kepada yang disyafaati. Wakan min malaikin fi s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- Ayahden Allah Lamiya wa Yerda. Nam. Dengan tiga syarat tadi barulah dikatakan syafaat yang sahih. Maka jenis-jenis syafaat yang dirinci oleh Asha'ikh Saleh bin Fauzan al Fauzan, Hafidzahullah. Ada delapan macam Asyafa'atul ula Syafa'at yang pertama Asyafa'atul uzma Yaitu syafa'at al uzma Yang agung yang besar wa hiya al maqam al mahmud tempat yang terpuji Naam Apa maksud as syafa'ah al uzma yakni syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah segera memutuskan di antara hamba-hambanya yang mereka berada di padang mahsyar untuk segera diputuskan masing-masingnya yang mana keberadaan mereka di sana mengalami kesulitan, kesedihan enam Kundah gulana Mereka Ingin segera mengetahui Apa yang Allah Jalla wa'ala Akan tetapkan atau putuskan Kepada mereka 6. Nah, sehingga dengan itu Mereka berharap ada yang bisa Meminta Permohonan kepada Allah Jalla wa'ala Agar segera diselesaikan Agar segera diputuskan Maka syafaat yang seperti ini Dikatakan sebagai syafa'atul uzma Sebagaimana hadit tentang asyafa'ah as yang telah disinggung pada kajian yang lalu, datangnya mereka pertama manusia tadi kepada Adam alaihis salam, kemudian kepada Nabi Allah Nuh alaihis salam, kemudian kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada Nabi Allah Isa, yang semuanya mereka tidak sanggup. Dan akhirnya tertuju kepada Nabi dan Rasul yang terakhir Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nam, maka tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan tadi adalah Ba'da izni Rabb setelah izin dari Allah Jalla wa Ala. Al Shafat al Thaniyah. Syafaat yang kedua adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ahlul jannah terkait orang yang telah ditentukan untuk masuk ke dalam jannah untuk bisa masuk ke dalamnya. Setelah berlangsungnya hisab, berlangsungnya perhitungan amalan. Maka di sana diperlukan adanya syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa ahlul jannah Tatkala mereka telah melewati asyirat jembatan di akhirat kelak yang berada di atas punggungnya api Jahannam, nam yang tipis dikatakan lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang yang akan dilalui oleh setiap diri asyirat ketika. Orang yang telah berhasil melewatinya sampai di penghujung maka mereka akan berhenti di Qintarah. Mereka akan berdiri atau berhenti di Qintarah. Untuk apa di sana? Yuktasuliba'dihim min ba'd. Untuk dikisos sebagian yang lain kepada sebagian yang lain. 6 dengan maksud Allah Jalla wa'alaikin Bersihkan hati mereka Orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah Siapa tahu dia di dunia dulu Punya hasad nah, Kebencian kepada saudaranya dan sebagainya Dia ahlul jannah nah, Sudah ditetapkan ahlul jannah Tapi masih ada bekas-bekas Noda-noda semacam tadi Maka sebelum dimasukkan ke dalam jannah, Naam maka perlu dibersihkan. Yang itu membutuhkan pula dari syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ahlul jannah tidak bisa masuk jannah kecuali setelah syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktii ayat al-Quran menyebutkan. Wasīqalladzīnattaqaw rabbahum ilal jannati zumarā Dan ketika mereka orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka kepada Allah Jalla wa Ala kepada al-Jannah zumara dalam keadaan berombong rombongan Hatta idha ja'uha, Tatkala sudah sampai di depannya pintu Al-Jannah, Wa futihat abu-wabuha, Dan akan dibukakan pintunya, Nam. Waqala lahum khazanatuhah, Dan berkata penja malaikat penjaga Al-Jannah, Salamun alaikum tibetum. Salam atas kalian Yang telah mendapatkan kenikmatan Dengan adanya Al-Jannah Maka sebelum memasukinya tadi Adanya syafaat Nabi SAW Dari sisi mana pendalilannya Dari sisi pada kalimat Wa futihat abwa buha Dan Pada huruf dan Idza ja'uha wa futihat abwaabuhha, dan apabila sudah mereka sampai di depannya jannah wa dan futihat abwaabuhha dan akan dibukakan jannah. Naam. Di sini menunjukkan bahwa tidak bisa langsung masuk ke dalam jannah kecuali syafaatnya Nabi SAW Beda dengan ahlun nar ketika sudah sampai di pintunya annar langsung Allah masukkan ke dalamnya wasiqal ladina kafaru ila ila dan ketika orang-orang kafir digiring oleh Allah jalla wa untuk masuk ke dalam jahannam zumara berombong-rombongan hatta idza ja'uha perhatikan seperti ayat tadi hatta idza ja'uha ketika mereka sudah sampai di sana di depannya jahannam Futihad Abwa Abuha Tanpa huruf waw Futihad Abu Abuha Segera dibukakan Pintu-pintunya Artinya segera Allah jebloskan Allah jerumus Jungkalkan dia ke dalam jahannam nah, Dari situ para ulama Menyatakan bahawa eh, Terkait dengan Al-Jannah padanya Ash-Shafa'ah nam syafaat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam syafaat yang ketiga as-syafa'atul thalithah syafaat yang ketiga syafaatnya nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Siapa yang dimaksud dengan paman beliau di sini? Abu Talib Paman beliau Yang mati dalam keadaan kafir 6 Apakah bisa syafaat itu diperuntukkan untuk orang kafir? Apa jawabannya? Apakah bisa terwujud syafaat itu diberikan kepada orang yang mati dalam keadaan kafir Apa jawabannya Tidaklah mungkin Tapi bagaimana dengan syafaatnya Nabi untuk pamannya Tadi telah disebutkan bahawa mati dalam keadaan kafir Apakah ini merupakan bentuk perkecualian Kita jawab sama sekali tidak Melainkan syafaatnya beliau untuk pamannya tadi Bukan mengeluarkan pamannya dari an-nar Melainkan untuk meringankan azabnya Perhatikan untuk meringankan azabnya Berarti bukan dikeluarkan Tapi tetap di situ Tetapi diringankan azabnya Melalui syafaatnya Nabi SAW Yang disebutkan dalam riwayat Seringan-ringan azab di dalam enar adalah seperti yang dialami oleh pamannya Rasul Abu Talib memakai terompah dari bahan enar yang panasnya mendidih sampai ke otaknya. 6 itu adab enar yang paling ringan. 6 pemberian syafaat beliau kepada pamannya tadi bukan semata karena kekerabatan. Karena pamannya ada hubungan keluarga tidak, karena perjuangannya Abu Talib pembelaan dakwah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya, sehingga disegani oleh kaum kafir Quraisy keberadaan Rasul dan di sana pula adanya paman beliau yang disegani Abu Talib tadi. Akan tetapi di akhir penghujung ajalnya. Dengan Takdir dan hikmah Allah Jalla wa'ala Abu Talib menolak Dari Permintaan Rasul Alaihi Wasallam Untuk mengucapkan kalimat Tauhid La ilaha illallah Qul ya ammi La ilaha illallah Wahai ammi, wahai pamanku Ucapkan la ilaha illallah Maka Abu Talib menolak Karena dia Anggan Sungkan, berat dengan teman dekatnya, membesar-mbesar kuras yang berada di sisi Abu Talib di saat itu ketika nazak... Rasul SAW tetap membimbing, berusaha menyelamatkan pamannya. Ucapkan ya, Ammi kalimat ini, yang aku nanti bisa menjadikan modal untuk menolong engkau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, Abu Talib lebih mengedepankan dan lebih berat kepada pembesar-pembesar kuras -pembesar tadi. Sehingga mati dalam keadaan Menolak untuk mengucapkannya Maka syafaat yang ketiga tadi Syafaat yang sifatnya khusus Nam Pada Nabi SAW yang diperuntukkan Untuk pamannya Ketahuilah Tiga syafaat tadi Yang pertama syafaatul uzma Syafaat yang kedua Untuk ahlul jannah Untuk masuk ke dalam jannah setelah Melalui proses kisah Kemudian syafat yang ketiga syafat yang beliau untuk pamannya tadi Adalah khusus untuk beliau Sallallahu alaihi wasallam Yang tidak bisa di uh, Peruntukkan untuk yang lainnya Maka membuktikan bahwa syafat itu bisa dilakukan selain Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang akan kita tahu pada jenis yang ketiga, keempat sampai yang kedelapan. Jenis yang keempat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada orang yang semestinya telah ditetapkan untuk masuk ke dalam annar terlebih dahulu. Dengan syafaat Sehingga tidak jadi dimasukkan ke dalam An-Nar pahami? dipahami? Nah. Adanya syafaat Terkait dengan orang Yang semestinya Perlu melalui proses Dicelupkan ke dalam neraka Terlebih dahulu Tapi dengan sebab syafaat tadi Tidak jadi Siapa mereka? Ausatul muwahidin <usohquezine> Orang yang bertauhid yang melakukan maksiat nah. Orang yang bertauhid Tapi masih ada dosa-dosa maksiat Maka dari sini menjadi pelajaran buat kita Jangan merasa besar diri Kalau kemudian bertauhid InsyaAllah terselamatkan dari azab Nah belum tentu, kalau Allah Jalla wa'ala menghendaki untuk dicelupkan, untuk dituntaskan, dibersihkan dulu dengan proses azab Maka akan dilakukan Sehingga kita juga harus berhati-hati dari perbuatan maksiat setelah kita bertauhid Agar tidak bermudah-mudahan Khawatirnya akan melalui proses azab Jangan dianggap adab itu ringan Atau kecil atau sebentar Wala sebentar Paling kena api sebentar aja sedikit nah. Adabnya an-nar Sekian kali lipat dibandingkan Adab di api di dunia Entah berapa lama Dicelupkan ke dalamnya Sesuai dengan dosa yang ada padanya Sampai tuntas bersih Baru kemudian pada akhirnya Al-Muwahid dimasukkan ke dalam Al-Jannah Sehingga sampai-sampai dalam kitab butaohit ada pembahasan bahawa orang yang Allah masukkan ke dalam jannah tanpa kisab tanpa adab tanpa melalui proses kisab tanpa melalui proses adab yang difahami dari kalimat itu bahwa ada yang masuk ke dalam jannah melalui proses hisab, melalui proses kisab terlebih dahulu melalui proses adab terlebih dahulu yang pada akhirnya di penghujungnya dimasukkan ke dalam Al-Jannah Mana yang kita inginkan Masuk Jannah Dengan proses Terlebih dahulu atau masuk Jannah Langsung tanpa hisab Bahkan tanpa adab Tentu Adalah yang tanpa mengalami Proses apapun Yang menyulitkan Yang menyedihkan Dan menyakiti kita selalu memohon kepada Allah Jalla wa'ala Setelah kita bertawahid tetap Kita memiliki rasa khauf Rasa takut Ya Allah aku takut dengan azabmu Ya Rabbana atina fid dunia Hasanah wa fil akhirati hasana Waqina azab an Lindungi ya Allah kami dari azabmu Karena tidak bisa memastikan diri kita bisa selamat Total Nah, kita meminta selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka syafaat yang keempat Adalah terkait tadi Adalah yang semestinya melalui proses annar Sehingga tidak jadi terlaksana Dengan sebab adanya syafaat Yang kelima Asyafaatul as khamisah Syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min usatil muwahidin an yukhrija minha adanya syafa'atnya nabi sallallahu alaihi wasallam terkait yang telah masuk ke dalam annar untuk bisa dikeluarkan darinya, siapa itu? Usahatilmuahidin, nah orang yang bertauhid yang melakukan maksiat, nah sudah ditentukan masuk ke dalam ner, maka masih ada harapan untuk dikeluarkan tadi dengan modal tauhidnya. Dengan benih keimanan yang terhujam pada dirinya selama hidupnya, maka kemudian bisa dikeluarkan tadi dengan sebab syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi As Wasallam. Asyafaat ke-6. Dan terkait dengan masalah kesyafaat yang kelima ini, kata Syekh Ibn Saimin rahimahullah, fi mandakalah an yuhrat minha ahadithun ketiara jiddan bal mutawatirah. Hadit-hadit yang menunjukkan atau membuktikan tentang itu adalah sangat banyak sekali, bahkan sampai pada tingkatan yang mutawatir. Hadis mutawatir yang diriwayatkan dari sekian jalan banyak dari perawi enam. Maka hadis yang menyebutkan tentang itu banyak sampai pada tingkatan mutawatir. enam. As-syafa'atu as-sadisah, syafaat yang keenam. Syafa'atuhu fi raf' darajat ba'di ahlil jannah Syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam terkait pada tingkatan-tingkatan derajat sebagian ahlul jannah Tingkatan jannah itu bertingkat-tingkat Naam yang tentunya masing-masingnya memiliki keutamaan memiliki keistimewaan yang tertinggi adalah Jannatul Firdaus. Adalah Jannah Al-Firdaus. Oleh karenanya ketika kita berdoa hendaklah kita minta Jannatul Firdaus. Naam. Maka syafaat yang keenam terkait dengan tingkatan-tingkatan sebagian ahlul jannah. Waktu Isya sudah masuk Adhan terlebih dahulu Kita lanjutkan Tinggal dua jenis syafaat setelah Adhan Isya at. Kita lanjutkan syafaat berikutnya Yang ketujuh Asyafaatussabi'ah syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man istawa hasanatuhum wa sayyi'atuhum syafa'atnya nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang memiliki hasanat memiliki kebaikan wa dan memiliki dosa, memiliki kejelekan yang sama. Nilai hasanat wasaiyat sama. Hanya masukul jannah. Bagaimana untuk bisa masuk ke dalam jannah? Maka posisinya bagaimana ketika kondisi yang sama antara kebaikannya dan kejelekannya? Yang menurut pendapat kata Syekh Saleh al Fauzan, Hafidhahullah Ta'ala disebut dengan Ahlul A'raf Ahlul A'raf Maka di sana membutuhkan adanya syafaat Untuk ditentukan apakah dia dimasukkan ke dalam jannah Ataukah dia kemudian tidak bisa untuk di tolong dan akhirnya kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang kedelapan asy-syafa'atut tsaminah syafaatnya nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk kepada sebagian kaum mukminin sebagian orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam jannah Tanpa khisab Tanpa azad Yang tadi telah disebutkan 6. Adanya sebagian orang-orang yang beriman Untuk dimasukkan ke dalam jannah Tanpa mengalami proses khisab Tanpa mengalami proses azad Seperti syafaatnya Nabi SAW Kepada sahabat yang bernama Uqasyah Mohon tidak mengambil gambar. Tidak dibenarkan untuk mengambil gambar, saya meminta untuk dihapus. Sebagai tanggung jawab amanah, apa yang tadi sudah diambil tolong dihapus. Sahaba Uqasyah bin Muhshan Anhu. Nah. Rasulullah Anhu. 6. Ketika Rasul Shallallahu menyebutkan ada dari umatku yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab tanpa adab. 70 ribu jumlahnya. 6. Nah. Maka dengan pemberitaan Nabi Shallallahu semacam itu, maka ada sahaba yang kemudian berdiri dalam majelis seperti ini. Berdiri ya Rasulullah Doakan aku kebaikan agar aku termasuk Dari golongan 70 ribu tadi ya Rasulullah Maka Rasulullah SAW katakan kepadanya Antaminhum Engkau termasuk dari mereka Tentu Rasul sebutkan dan tentukan tadi Bukan wewenang pribadi beliau Melainkan wahyu dari Allah Bahwa Uqasya Ibn Muhsan Radhi Allah Ta'ala Anhu Adalah yang masuk jannah tanpa hisab Tanpa adab Melalui lisan beliau SAW Ada lagi kemudian Di majelis itu kemudian berdiri Meniru Apa yang dilakukan oleh Uqasya Kepingin seperti itu Ya Rasulullah doakan aku termasuk dari mereka Maka apa jawaban Rasul? Sabakoka biha ogasha telah didahului oleh ogasha permintaan tadi sudah didahului oleh ogasha apa kira-kira yang tersirat dari bahasa seperti ini ini bahasa diplomatik Jadi kamu tidak termasuk kasarnya atau sederhananya kamu tidak termasuk Sabakoka biha ogasha sudah didului sama ogasha. Yang disebutkan dalam riwayat ternyata orang tadi mati dalam keadaan munafik. 6 nah. Berdasarkan riwayat tadi, riwayat Oka Sa'ib bin Mus'ab radhiyallahu taala anhu adanya sebagian orang-orang yang beriman masuk jannah tanpa hisab tanpa azab. Maka entah sekarang sudah berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya terbatas 70 ribu ya dari semenjak zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam enam, sampai يوم القيامه inilah delapan jenis dari syafaat maka kata Syekh Shalal Fauzan habidzallahu jenis syafaat yang keempat kelima keenam ketujuh kedelapan yakni lima syafaat yang terakhir adalah bisa dilakukan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti para nabi Alayhimussalatu wassalam Seperti juga para malaikat Seperti juga As-siddiqin orang-orang yang benar Keimanannya as juga oleh para syuhada Orang-orang yang mati di jalan Allah Bisa memberikan syafaat Kepada yang lainnya Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Orang-orang yang mati dalam keadaan syahid Yang benar bisa memberikan syafaat 70 orang dari keluarganya. Nah. Demikian pula bahawa malaikat juga bisa memberikan syafaat. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al Al-Albani Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Annallahu taala yaqul" bahwa Allah jalla wa ala berfirman Syafaatil malaikah, syafaat pun malaikat pun bisa memberikan syafaat. Wasyafaan nabiun dan para nabi pun memberi pun memberikan syafaat. Wasyafaal mukminun dan orang-orang yang beriman pun memberikan syafaat. Walam yabqa illa arham rahimin tidaklah tersisa kecuali dat yang paling yang sangat maha penyayang kepada hamba-hambanya. Fayyuk qaddah min minan nar maka digenggamkan dari genggaman api neraka fayakhruj minha qauman lam ya'malu khairan qad maka tiba-tiba keluarlah darinya dari annar suatu kaum yang mana kaum tadi belum pernah berbuat baik sedikit pun belum pernah berbuat al-khair sedikit pun bisa dikeluarkan dengan annar dengan sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Nah, sebagaimana kisahnya orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ingin mencari kampung yang didominasi oleh orang-orang yang taat, sudah dijalani belum sampai ke kampung tadi, Allah Jalalawar Allah cabut nyawanya. Maka diukurlah seberapa jauh yang dia tinggalkan dari tempat yang negatif, tempat yang jelek tadi menuju tempat yang baik tadi. Ternyata lebih sedikit, lebih perbedaannya sejengkal. Mengarah kepada tempat yang baik Sehingga dengan itu Allah masukkan dia ke dalam Al-Jannah Maka masalah syafaat ini adalah merupakan prinsip Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dan masalah ini juga diingkari oleh kaum Ahlul Bid'ah Semacam kaum Fawarij, kaum Mu'tazilah dan yang lainnya Mudah-mudahan Allah Jalla wa jadikan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah zahiran wa batinan mengimani seluruh prinsip-prinsip yang ada dan kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti biiznillahitaala wallahu taala aalam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin